Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di halaman 80 pembacaan Al Ya, setelah bab Jawazimul Modore. Al Qur'an yang pertama, ya ini contoh-contoh yang sudah lalu. Lam yalid lam yulad lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin yalid fi'lun modari wal majzumun bilam wa nama tu jazmihi asqunu wal fa'ilu damirun mustatirun takdiru huwa Lam alwa huruf adfin, lam huruf nafin, wajazmin, wakalbin, yulad, fiaul mudhari, un, maghir al siqati, majzumun, bilam, wala maat wajazmi al sukunu, unna ibul fa'ili damirun, Yang kedua, lam Contoh yang lalu. Lama harf nafil majaz bin wakal bin uh, yalhku fihlun mazari wal majuzum bilama wala wa ma tujazmihi hathun nuni wa wajmaati domirun mutasilun muniun al sukuni fi mahali rafin fa'ailun bihim albau harf jarin walha domirun mutasilun muniun al kasri fi mahali jarin Uh, bihar fil jarri Wal jarru wal, wal majruru Muta'al liqani bil fi'li Yang ketiga Li'ufiq zu sa'atin Min saati. Ya, ya takadda ma'irab Buha fil asma'il Khamsah Ya jadi pernah Di Irab Irabnya itu telah lalu dalam pembahasan Isim-isim yang lima Silakan dilihat lagi di halaman sebelumnya yang keempat li yuqdi alayna rabbuka li yuqdi alamu harfu jazmin dala ala du'ai yaqdi fi'lun mudari'un majzumun bilamu du'ai du'ai wa alamatu jazmin haspu harfi al-illati jarun wa majrurun ala harfi jarin ya qalabat alifuha ya ala tasala ya la tasala ya, ya, li ittisalihi li ittisaliha bid dhamiri wa na dhamirun muttasilun mabniyun fi mahali jarrin ma, bi, bi, bi harfil jarri wal jar wal majruru mutaaliqani bil fi'li ya alaina jarun wa majrun ala harfil jarri qalabat alifha yaa al Tinggal lihat dengan damiri. Walaupun damir yang tersilun, mabnyun di mahal jari di huruf jari, dan jar dan majurul mualikah mualikah mualikani. Beli. Rabbu ka fagil manfouun, walaupun rafihi abdamah tuzahira tu, dan mudaafun. Dan kaf damir yang مضاف اليه ال خامسه لا تحزن لا تحزن لا حرف نهي حرف نهين تحزن فعل مضارع مجزوم ب لا الناهيه وعلامه جزمه السكون والفاعل الضمير ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ال 6 ربنا لا Rabbana munada bi harf nidai bi harf nidain mahzufun, وتقدير يا ربنا. Wahyu mencubul li anhu mudafun, ونا دمير متسيل فيما دمير متسيل مبني على سكون في محل جرن مضاف إليه لا تأكذنا لا دعاء Tuahidna, fihal Mudar un majuzun bi la al-dua'iyati, wala ma tujazmihi al-sukunu, wna, zomir un mittestil mabniun al-sukuni, fi maal nesbin mafgulun bihi, wal-fa'ilu, zomir un mustatirun, wajob antakdiruhu anta. Yang ketujuh, إِيَّاْ شَأْوْهِبْكُمْ, in harf syar'tin jazimin. Harfuh, harfuh syarat, syaratin, jazimin, yuzza mufik lainil, awalu, ya, yuzza mufik lainil, awala, ya, in harfushartin, jazimin, yuzza mufik Fi'la ya ini ya huruf syarat menjazmkan dua fi'l. Al-awalu fi'lu syarti, yang pertama fi'il syarat wa asani jawabuhu wa jaza'uhu. Yang kedua adalah jawabnya atau balasannya. Ya sy' fi'lun mudhari'un fi'lun -fi mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in, in wa alamat jazmihi as-sukunu wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Yudhibikum, yudhib fi'lun wadariun jawabu syarti Majzumun bi'in wa'alamatu jazmihi as-sukunu wal-kafu damirun mustasilun Mabniun ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi Wal-mimu alamatu lijam'i al-zukuri wal-fa'ilu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa 8 wa matafa'nu min khairin ya'lamuhullahu wa ma al-wawu ala hasan bima qablaha ma ism syaratin jazimun wa fa berarti tadi in itu harfu syartin bacanya harfu syartin jazimun in adalah huruf syarat dan dia menjazmkan yujazimu fi'laini dia menjazmkan dua fiil ya al Awala sam'an al awalu fi'l syarti wa Jawabuhu jawabuhi ya yang ketujuh tadi seperti itu diralat Selanjutnya taf'alu taf'alu fi'lun mudhari'un ya fi'l syarti majzumun bima wa alamat jazmihi hasnun ni ya annahu al af'alil khamsati wa wawul jamaati damirun muttasilun Mabniun fi mahali raf'in Fa'ilun Min khairin Min harfu jarrin Wa khairin Ismun majrurun bimin Wa alamatu jarrihi al-kasratu Ya'lamhu Fi'lun mudari'un Jawabu syarti majzumun bima Wa alamatu jazmihi as-sukunu Walha'u Domirun mabniun Fi mahali nasbin Maf'ulun bihi Allah lafzul dalalatifaa'ilun marfu'un wa alama tara fihi ad zahiratu Selanjutnya yang kesembilan Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Man ismu syartin jazimun yuzamu fi'laini al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu yadaki fil mudarion fil syar'ti majuzum bimin biman, wala ma tu jazmihi asfur huruf alilati, wal-fa'il damir damirustatir jawaza. Allaha lafz dalalati mansub ala ta'azimi, wala ma tu nasbihi al-fatḥa taza'hiratu. Yaj'al jawab syar'ti fil mudarion majuzum bimin abiman. وعلى ما تجزمه السكون والفاعل ضمير مستتر جوازا تفريه هو له جار ومجرور متالقاني بالفعل يجعل مخرج مفعول به منصوب وعلما تنسبه الفتحة ظاهرة 10. اينما تكون يدرككم الموت اينما اسم شرط جازم Wama dan mak silatu watoukido, silatun watoukidun. Pakai mak di sana silah dan taukit. Takunu fi alun mubariun fi syar'i majuzumun bi ayna. Wa alamatu jazmihi hasunnuni walwa'u damirun mutta'irun fi mahalirafin fa'ailun yudarik yudarik yudarik kumu. Fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun bi ayna wa alamatu jazmihi as-sukunu wal kafu as-sani wal kafu as-saniyah wa harfu kaf yang kedua Domirun mustatirun dhamirun muttasilun fi fima alanasbin maf'ulun bihi ya muqaddamun wal mimu wa wal mimu alamatul Jami almautu fa'ilun uh, yudrik ya. marfouun wa alamatu rafihi abdumtu al asbilsas wa ida tusibka khasatun fatajamali wa ida alwa'u ala hasbi ma kablaha wa ida ismu syartin jazimun tusibka fa'il mudari fa'il syart majzum Alamatu jasmihi as-sukun wal-ka'fu Damirun muttasilun Fi mahali nasbin Maf'ulun bihi Khasasatun Fa'ilun marfu'un Alamatu raf'ihi adamatu Zahiratu Fatajammali alfa'u Rabitatun Dijawabi syarti Taj Tajammali Fi'lu amrin Memin ada sukuni wa hurrika bil kasri li aja lil kofiyati walfa ilu domirun mustatirun wujuban takdiru hu anta wajumlah tu wajumlah tun fi maha jazmin jawab syaruti Ya jadi fatajam mali fanya itu yang menghubungkan dengan jawab syarat ya ja'u idza tusibka khososatan ketika kemiskinan menimpamu itu syaratnya maka jawabnya fatajam mali fanya itu penghubung dan tajamal ya harusnya tajamal itu fil amr mabni dengan sukun tapi kenapa alamnya itu di kasrah hurika bil kasra bil kasri li ajalil qafiyah ya karena ya fata jamal itu di akhir kata terakhir pada bait sajak ya atau syair maka dibuat harokat kasrah harusnya majzum biasa ya fil amar sebagai jawab, jawab uh, syarat ya dan failnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta dan jumlah tajammal fi ma maha, fi mahali jazmin jawab, jawab syarti ya jadi tajammal itu pasaket ya jumlah tersebut adalah dalam posisi majzum sebagai jawab syarat semoga pembacaan irob ini bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la warahmatullahi wabarakatuh